di dalam syarah bait yang ke-6 لنون ان دسكن وللتنوين nun apabila disukun memiliki 4 hukum nun sukun dan tanwin memiliki empat hukum. Qahud tabiyini. Maka ambillah penjelasan keurincianku. Qala annaha ad-daba' lidadan ad-daba' rahmahullah. Qul hu linnun in taskunu litanwin شرع الناذم فيما ودئ له وفيما وضع له هذا النذم فقال أحكام النوني الساكينة والتنوين شرع الناذم فيما وضع له هذا النذم ناذم الدمزور رم الله تعالى مملي Syarrah ibadah memulai mana dalam perihal apa yang beliau letakkan pada bait syairnya dengan beliau mengatakan ahkamun kamu nuni sakina tiwa tanwin iaitu hukum nun sukun dan tanwin ini eh, ada bab ahkamun nuni asakinai wa ahkam tanwin maksudnya nada ini adalah bab hukum-hukum yang berkaitan dengan hukum nun sukun dan juga hukum tanwin tentunya binisbati al-ahruf allati waqa'at ba'dahuma ditinjau dari huruf-huruf yang terletak setelah keduanya yaitu setelah nun sukun atau tanwin nun sukun atau tanwin memiliki hukum yaitu ditinjau dengan huruf-huruf yang terletak setelah nun sukun dan tanwin wal ahkamu dan ahkam jam'u hukm dalam dari hukum dengan taksir. Wal murad bi dan yang dimaksudkan di sini adalah kenapa q nun sukun atau tanwin memiliki hukum-hukum banyak hukumnya itu kerana tadi ditinjau dengan huruf-huruf yang ada setelahnya. Adapun nun sukun atau tanwin ini ya, cuma dua. Nun sukun dengan tanwin. Tapi akan beraneka ragam akan bermacam-macam hukumnya ditinjau dengan huruf-huruf yang ada setelahnya. Sehingga al muratu bi-huna yang dimasukkan di sini adalah yaitu an-nisbatu tamatu Penisbatan yang sempurna ka wujubi li-idhari nuni wa-tanuin seperti Tetapnya wajibnya izhar nun dan juga tanwin al-waqi'aini qabla hurufil halqi yang keduanya begitu nun sukun ataupun tanwin terletak sebelum huruf-huruf halq ini dinisbatkan penisbatan sempurna ditinjau Terhadap huruf-huruf yang ada setelahnya. Saya dari sini disebutkan, Kethubuti al-wujubi li-idharin nuni wa tanuin al-waki'ini kubla hurufi al-halqi. Ditetapkannya, wajibnya idhar pada nun, sukun dan tanwin Yang keduanya terletak sebelum huruf-huruf halqi. Sebelum huruf-huruf tenggerokan. Lindasupun atau termin ini akan terhukumi dinisbatkan kepada huruf-huruf yang ada setelahnya nanti. Hudin aljar wal majrur min qauli linnuni indasqun linnuni jarmajrur. Ini mتعلق بِمَحْدُوفٍ berkaitan dengan Kata yang dibuang Yaitu khobarun Khobar yang didahulukan Menurut si bahasa ya, Ajarul majlulin nun Itu berkaitan dengan kata yang dibuang Yang kata yang dibuang ini sebagai Khobar muqaddam Khobar yang didahulukan Yang biasa para ahli nahuwi mengatakan takdir ini yaitu kainun atau mustaqirrun kainun atau mustaqirrun di dalam bagna huladha wali ini ada pun wali tanwini ma'tufun alih disertakan ke linnuni ma'tuf disertakan disertakan Alayih itu kepada Linnun Waquluhu arba'u ahkamin Mubtada'un mu'akhar Ditinjau dari segi Arab Arba'u ahkamin Harusnya apa? Arba'u ahkamin Linnuni intaskun walittanui Saya seperti itu Saya sini Didahulukan Jarmah jurur yang menggantikan dari Khobar yang mahzuf Eilinnuni Hala sukuniha Untuk nun Untuk nun Ketiga disukun oleh tanwin ini dan juga untuk tanwin. Walayakunu ilah sakinan dan tidaklah nyata tanwin melainkan sukun. Di sini tidak disebutkan. Kalau nun disebutkan, ya linun ini harus sukunnya intas sukun oleh tanwin ini dan tanwin. Tanwin tidak usah disebutkan Halasukuniha Atau indaskun, tidak Karena seluruh tanwin Sukun Iya, yeah. Seluruh tanwin sukun Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin Sehingga tidak Ditambah kata indaskun Karena ma'ruf Ahkamun arba'atun Indal aktharin Menurut kebanyakan para ulama kira'ah dan syukur dan tanwin ini memiliki empat hukum yang pertama adalah idhahar yang kedua wal idhaham bi kismihi idhaham dengan dua bagiannya idhaham di sini dengan dua bagiannya wa illa fa khamsatun kalau seandainya idgham ini dipisah, maka lima Hukum nun sukun dan tanwin Tapi karena kerana Dua bagian tersebut disatukan Yaitu idgham Bi gunnah dengan bunnah, Maka menjadi empat Al-Thalith Wal-Iqlab al wal Iqlab. Dan yang keempat Wal-Ikhfa'u Ikhfa' bahkan waj'adal hal ja'bari salasatan al ja'bari -ja bahkan menjadikan tiga tadi menurut kebanyakan para ulama tajwid ya, ulama qiraah hukum nun sukun antara ini empat tadi ada yang bagi lima ya, dengan memisahkan di antara dua idgham dengan bila gunnah dengan bi la di sana ada yang merampingkan lagi, yaitu Al jabari Dibahas sebutkan Ibrahim ibn Umar, ibn Ibrahim ibn Khalil Al Jabbari Abu Ishaq Alim beriktirāat min fuqaha' syafi'iyah. Beliau membagi tiga hukum nun sukun dan tanwin. Fa asqat al iklaba yaitu dengan beliau menggugurkan ikhlaq hebrion aljabr ini dengan menggugurkan iklab tidak memasukkan iklab wa adkhalahu fil ikhfa dan beliau memasukkan iklab ini ke dalam ikhfa digabungkan ke dalam ikhfa sehingga menurut aljabr ini idhar idgham dan ikhfa tiga ikhfa mencakup iklab Karenanya sebagian Para ahli al-adha Atau fari ahli al-adha Sebagian frau membaca ikhlab itu dengan ikhfa Sebagian Qori Membaca ikhlab dengan ikhfa Mengikuti pembagian ini Karena menurut mereka Sama pembacaannya dengan ikhfa Wahdhu Ta'ee min arba' dan di buan ta' dari arba' untuk darurati, karena darurat syair. Sudah kita bahas. Ada syala, ada musyulam. Bawulu fakuh tabi'ini, aijafsiiri lihadil ahkami, ambil rincianku terhadap hukum-hukum ini. Rinciannya. Al-Mabhatul awal, Pembahasan yang pertama yaitu al-izharu dari hukum nun sukun dan tanwin. Qularimullah taala, fal awal -aw al qabla ahrufi il-halq sitt nruddibat fal ta'arifi. Di sini ditulis ta'arifi. Cetakan-cetakan yang lain ditulis dengan ta'arifi boleh juga tugharafi. Jadi, yang pertama yaitu bin ahkam nun isakin yang tanwin dari hukum nun sukun dan tanwin al idharu idhar. Kapan nun sukun dan tanwin dibaca izhar Qabla ahrufi. Jikalau terletak sebelum huruf-huruf lil halqi Sebelum huruf-huruf tenggorokan Yang mana huruf-huruf tenggorokan? Sittin Ada enam Rutibat Yang telah ditata Disesuaikan Sesuai dengan urutan-urutannya Rutibat fil makhariji Yaitu disusun sesuai dengan makhariji Rutibat Disusun sesuai dengan tingkatan-tingkatan makharij tingkatan <tuk tangan> fal ta'rif maka hendaklah engkau ketahui boleh juga fal tu'rafi maka ketahuilah qala fal <tuk> awwal qala an <tangan> amlana 'ala jamzuri rabbillah fal awwal al-izhar qabla ahrufi fi al-awwal min ahkamha al-arba'ah diri hukm hukmnya yang empat yaitu diri hukm apa dan tanwin yang empat disebutkan tadi yaitu al-izhar Lahuma ma ai li nun wa tanwin izhar teruntuk Nun syukun dan tanwin. Wahua lughatan al-idhar secara bahasa Bermakna al-bayam Jelas Walidah sama, Terang Jelas Itu idhar secara bahasa Wasilahhan ada pun sa-istilah Ahli tajwid Idhar adalah ikhraju Kulli harfin min makhrajihi Ikhraju Kullu harfin Min makhrajihi Sebagian menambahkan Min ghairi gunnatin Min ghairi gunnatin Ikhraju Kulli harfin Itu mengeluarkan setiap huruf min makhrajihi dari makhraji sebagian tadi ada yang memberikan ketentuan min ghairi ghunnatin tanpa disertai dengan ghunnah kenapa sebagian memasukkan definisi min ghairi ghunnatin tanpa dengan ghunnah Padahal nun, suku dan tanwin itu memiliki sifat gunnah Maksudnya adalah gunnah zahirah Ia gunnah yang jelas Adapun gunnah yang sifat asli, nun dan tanwin, iya Tetap ada Tetapi yang tidak diperbolehkan adalah Min uiri gunnatin zahiratin Tanpa disertai dengan gunnah yang zahirah Yang jelas tetapun ghunnah dan sifat aslinya yang tidak pernah terlepas dari nun sukun dan tanwin maka tetap menyertai dari nun sukun dan tanwin fa yuzharani hurufil halqi sittati fa yuzharani hurufil halqi sittati sehingga keduanya yaitu nun sukun dan tanwin ditambahkan dijelaskan ketika berhadapan dengan huruf-huruf tenggorokan yang 6 dibaca jelas tanpa gunnah tanpa gunnah yang zahira yang dijelaskan di sini ingat nun, suku dan tanwinnya ya. ketika menghadapi salah satu dari huruf tenggorokan yang 6 ay allati takhrujuminhu huruf-huruf yang enam tersebut yaitu takhrujuminhu keluar dari al-haq dari tenggorokan Wahia muratabatun fil makhraji Ke enam huruf tersebut Muratabatun tertata Tersusun Fil makhraji sesuai dengan Tingkatan makhrajin. Ayli kullin minha rutbatun Wa mahallun Takhruju minhu Masing-masing dari keenam huruf tenggorokan tersebut, rujubatun memiliki tingkatan, Wa mahallun dan memiliki kedudukan takroju minhu yang keluar darinya. Jadi ada tahapannya, ada tingkatannya. Maka di sini Al Jamzuri, Almarhumullah beliau rujubat telah menyusunnya sesuai dengan tingkatan dan tahapan makroju. Tidak ngacak ya. Disusun Sesuai dengan tingkatan makhraji. Dari keenam huruf Tenggaraqan ini <tuh> Wahia marjabatun fil khuruj Keenam huruf tersebut Memiliki tingkatan Pada keluar Hurufnya Atau ketika keluar hurufnya waratabtu haa fin nazmi ala tartibiha fil makhraji dan aku pada bayt syair pada nazam ala tartibiha fil makhraji sesuai dengan urutannya pada makhraj thumma'alam Kemudian ketahuilah an-nunah bahwasanya nun tergugur menghuruf al-izhari tara tan min kalimat bahwasanya nun terletak bergandingan dengan huruf-huruf al-izhar -huruf min kalimatin terkadang terjadi pada satu kalimat. Nun sukun terletak bergandengan dengan huruf-huruf idhar. Terkadang ada dari atau ada pada satu kalimat. Wajarlah menkarimatkan dan terkadang tersusun dari dua kalimat. Ini diketahui bahasanya nun sukun ketika bergandengan dengan salah satu huruf idhar ada kalanya. Terjadi pada satu kalimat Dan ada karanya Terjadi pada dua kalimat eh, Terdiri dari dua kalimat Atau satu kalimat Sebagaimana yang akan datang pada contoh-contoh wahai 6 atau hasil 6 sama sebagaimana ya sebagaimana yang akan datang pada contoh-contoh dan juga ada pemisahan huruf yang 6 nanti kesimpulan dari huruf-huruf yang 6 nanti lain hanya dengan suku dengan tanwin kalau tanwin la yakunu idlamin kalimatein tidak ada tanwin bergandeng dengan salah satu dari huruf idhar yang 6 melainkan dari dua kalimat ya. terdiri dari dua kalimat tapi kalau non sukuah ingat ada kalanya di, terdiri dari satu kalimat atau dari dua kalimat tetapi kalau tanwin pasti ya ketika bergandengan dengan huruf idhaf terjadi dari dua kalimat terdiri dari dua kalimat tidak ada tanwin bertemu dengan huruf dzar pada satu kalimat sudah paham hmm. Qala Ad-Dhubba fal-awwalu al-idhhar qabla akhiri fa al min al-arba'ati al-idhharu lahumma inda kulli Yang pertama dari empat hukum mensukun dan tanwin itu izhar lahumma teruntuk nun dan tanwin jadi baca dengan jelas tanpa diiringi dengan gunnah hal ini inda kulli lqurra disepakati menurut seluruh para ahli kiram walidharu ma'nahu luguatan al-bayang sama wa istilahan uh, ikhraju kulli harafin min khairi gunnatin fil mudhari di mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya tanpa disertai dengan gunnah ingat tadi, tanpa disertai dengan gunnah zahirah e, gunnah yang nyata yang jelas adapun guna yang merupakan sifat asri nun suku dan tanwin tetap menyertai fil mudhar itu pada huruf-huruf yang diidharkan huruf-huruf tenggorokan yang enam wadharika qabla ahrufi mensubatin lil halqi hal itu di kalam sukun dan tanwin terletak sebelum huruf-huruf tenggorokan dia dinisbatkan di sini kepada tenggorokan ay kharijatun minhu karena keluar dari tenggorokan sehingga disebut idhar halqi haqiqi sebagian ada yang menamakan idhar halqi haqiqi nisbatun ila makhrojihi dia dinisbatkan kepada makhroji tenggorokan nakul keluar dari tenggorokan ke-6 huruf tersebut wa qawluhu sittin bil jar badal min ahrufi sittin i'rabnya badal dari ahrufi wa asruhu sittatin asalnya sittatin Fahudifat ta'u Dibuang ta'nya Di daruratin nadmi Kerana darurat si'ir Kenapa asalnya sitatin Dan mu'annas Dalamnya hu muatlah huruf. Insya Allah sini dibuang tak mabutahnya kerana darurat syair kepanjangan. Dalam halak set tapi dalam halak set terbe mudah. Wahai seta tu rutibat. Ke enam huruf tengkorak ini telah disusun ayy rattabahn nadhimu bisuruh an nadhim -na oleh penyair yaitu al-Jamzuri rahimallahu ala hasabi makharijiha fil baiti al-ati sesuai dengan tingkatan makharijiyah pada bait berikutnya jadi beliau susun pada bait berikutnya wa qawli wa qawluhu fal ta'arifi khalafaquhu bil bina'i lil maf'uli min al ma'rifah beliau letakkan di sini bil bina'i boleh dengan bina maf'ul fal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 jadi kita tahu huruf-huruf ini dengan hukum-hukumnya. Wa anna di minha rataban wa mahallan takroju minhu. Bahasa ini masing-masingnya dari keenam huruf ini memiliki tingkatan dan tempat kedudukan takroju minhu yang dia keluar darinya. Suma inna nuna Tata'u maa harfi'l-idhari Taratan min kalimatin wa taratan min kalimatin Sudah tadi Ya, dengan sukun Berjumpa, bergandeng Dengan huruf idhar terkadang dari satu kalimat Atau pada kalimat Bi khilafi tanwin Berbeda dengan tanwin Fa innahu la yakunu ila min kalimatin Adapun tanwin tidaklah berjumpa dengan huruf idhar Bergandeng dengan huruf idhar Melainkan dari dua kalimat Tanwin ketika Batamul guna bidang maka tersusun dari dua kalimat urutannya dari keenam huruf tersebut kata al-Jamzuri dan mengatakan hamzun faa'un thumma 'ainun haa'u muhmaratan thumma ghainun beliau sebutkan sesuai dengan urutan makhraj hamzun faa'un tenggorokan yang paling bawah dan ya, dan ha, ثم عين ح، kemudian naik ke tengah ain dan ha. Muhmaratan, yang keduanya tanpa titik. Ain dan ha tanpa titik. Summa, kemudian naik lagi ke adnal halqi, tenggorokan yang paling dekat dengan mulut. Yaitu ghainun kha. Ini yang beliau sebutkan tadi Sittin rutibat Falta'arifi Keenamnya sudah disusun Sesuai dengan tingkatan makhraji Sesuai dengan tahapan makhraji Hamzah dengan H Dia menunjukkan Paling dalamnya Hamzah Kemudian diikuti H Naik lagi A'in Kemudian H kunun qain wa nunu kha Ini keenam huruf idhhar. Sehingga apabila nun sukun atau tanwin berjumpa dengan salah satu dari keenam huruf ini, maka nun sukun atau tanwin dibaca dengan jelas tanpa ghunnah. Hmm. Tanpa ghunnah yang nyata. Tanpa ghunnah yang panjang. Hmm. Qala jazuri maradullah hamzun wa ha unthum ainun ha u fa min aqsal halqi ithnan dari pangkal tenggorokan di sana ada dua huruf al hamzu yaitu yang pertama hamzah gayan aunah jadi dalam kalimat yan awna wala sahnilah hafil al-Quran dan tidak ada yang keduanya laha bagi nun sukun yang bertemu dengan hamzah di satu kalimat di dalam al-Quran. Jadi nun sukun yang bertemu dengan hamzah di satu kalimat hanya satu. Di dalam Al-Qur'an itu pada kalimat yan awna saja. Pada kalimat yan awna. Selain itu tidak ada. Selain itu adanya apa? Min kalimatin. Berjumpa dari dua kalimat. Itu terdiri dari dua kalimat. dipegang mushafnya putar duk mushaf yang bawa mushaf dipegang putar duk yang bawa pinjam mushaf quran mushaf ke quran mushaf quran Bawa ke sana diambil. Nah di sini melewati contoh-contoh diingat nanti setiap pelajaran ini sambil pegang mosab. Nun Sukun yang bertemu dengan Hamzah di satu kalimat hanya satu kata saja, satu tempat saja, yaitu di surat Al-An'am ayat ke-26, dibuka Al-An'am 26. 130 berarti 16. Karena 130. 130 dilihat bawahnya atau atasnya. terlupa ditulis yang awun al-anam dua enam walhasil ni dah tidak ada yang keduanya artinya cuma satu tok hamzah atau nun sukun berjumpa dengan hamzah di satu kalimat وهم ينهون عنه وينأون عنه وإيهل كل وإيهل كون إلا أنفسهم وما يشعرون. Cari lima Bisa tidak Tidak bisa Cuma satu tau Dalam Al-Quran Cuma satu Kalau selalu cari lima jangan mau Satu adanya Kemudian Yang terdiri dari dua kalimat Nun sukun bertumbuh dan hamzah Dari dua kalimat Waman amana Waman amana ya, Dibaca dengan jelasukan nunnya Di hud 40 Kalau dua kalimat banyak Nanti yang bisa cari lagi Selain ini Selain Waman amanah Waman amanah Waman amanah 226 ratus kalau sama yang keempat pun di situ, di akhir kita baca dari syahidnya saja disitu wa ahlaka illa man sabagu alaihi alqulu wa man illa man sabagu alaihi alqulu wa man aman Sifat lazimahnya saja Waman aman Tidak waman aman Jadi, Tidak dijelaskan Tidak ditekan gunahnya Kemudian Tanwin berjumpa dengan Hamzah Wajannatin al al-fafa Ayat yang ke-16 Ini ma'rufiya Wa jannatin al-faafat Udru Wa jannatin al-faafat Waqih suara ini Untuk menkiaskan Atas Tiga contoh ini Ketika Melihat nun sukun Atau tanwin Di depan Yang ada hamzah Maka Nun Sukun dan Tanwin ini dibaca jelas Waman Wajannatin ya, Dijelaskan Jangan digunakan Kemudian Ha Nun Sukun Berjumpa dengan Ha Demikian pula Tanwin Yang terdiri dari satu kalimat Seperti kalimat Minha naziat. Ayat 31 Nizi'at satu, nizat juz amma tiga puluh paling belakang juz amma lima kalimah minha banyak ya dengan sukun bertemu dengan ha di satu kalimat tu paling banyak ya minha minhu ya, Bisa antum baca teliti akhraja minha ma aha wa mar'aha Minha, minha, yang minha yang dilamakan, yang ditekan. Kemudian yang terdiri dari dua kalimat, wa manhajara di al Hasyar ayat yang sembilan. lima ratus empat puluh ayat sembilan والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم Jelas nun sukun, karena di depannya ada h. Kemudian terdewiin berjumpa dengan h dan tidaklah terbukti melainkan dari dua kata atau ubah ayat 109 204 seratus semudanya. فَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمَّن أم أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم على شفا جرف هار في, في نار جهنم طيب الشيء دي صديق على شفا جرف هار جرف direwati dua huruf yaitu nun sukun dan tanwin di depannya ada hamzah atau di depannya ada ha maka dibaca dengan jelas tanpa gunnah wallahu alam